Állett, vagy talán nem is. Teodóra egy régi függönyből varta. Nevet. Lovaskocsival hajtottunk Vestbiből ből Víctenbe, hogy megnézzük az automobilt, amely a legelsők között érkezett Norvégiába. Hajóval szállították az autó tulajdonosa Fred Olsenki kikötőjéhez. Csak úgy nyüzsögtek Vicstemben az emberek ezen a napon, mindenki a legszebb ruháját viselte.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 Miután kimosta és kivasalta a következő vendégség alkalmával újból az díszelett. Egy szomszéddal vagy egy unokatestvérrel elköltött vacsorán, esetleg velünk, kell. Az ajándékok és az élet összefonódtak, és a húsz, harminc, ötven évvel ezelőtti karácsonyok feltárultak. És ahogy most anya listáival a kezemben ülök... Olyan, mintha megérinthetném a saját vágyakozásom.